Till Good Luck Have Fun, avsnitt nummer nio i ordningen Jag heter Marcus Persson och nästan bredvid mig sitter Kristoffer Andelin Tjena På besök idag har vi faktiskt Play Before You Die som består av Peter Eriksson Hallå, hallå Och Mattias Bob Sörbom Hallå Välkomna grabbar Tack, tack <laughs> Hur går det med Play Before You Die förresten? Ja, vi har lite paus nu Ja, kan man säga Ja, jag är ju en lyssnare av podden, men jag ligger lite efter, så jag har som inte... Var du, du en sån, var du en sån lyssnare som spelade Fallout 4, eller som inte spelade Fallout 4? Ja. För att om, du, om du inte spelar Fallout 4 så var det länge sedan du fick ett vanligt avsnitt. Det är sant. <laughs> jag spelade, har inte spelat Fallout 4. Nej. Så det Nej. senaste jag hörde från eran podd, det var nog... Oj, Karl Mageddon 2? ja, ja. Ja, har du ligger lite efter. <laughs> jag tror några avsnitt. Att sen, nästa avsnitt jag tänkte höra från er, det var nog Jag tror det var något Secret of Monkey Island eller Monkey Island, men det har varit något strul när jag skulle lyssna på den. Jag vet inte. Ja. Vad fan vet? Ja. Carl ja. minns jag i alla fall var det senaste jag lyssnade. Det har varit lite strul med några avsnitt och något som har saknats, men det löser sig. Ja. ja, vi har haft lite, lite serverkrascher och, och lite sånt otrevligt. Eller, okay. Vår Hanne som hostar oss, han har blivit hackad ett par gånger och drog med sig hela skiten ner. Alla som var kopplade till han. Aha. Bland annat svampriket till exempel, de faller ju också. Så... Det helt missat. Nej, det var ju ett nu Men det har fortfarande varit lite saker som... Ja, det är mycket jag har inte lagt upp Allting <laughs> några, några fortfarande ligger och skaver Att jag ska fixa till ja, det är, Nej, Men nyligen, det det varit, nyligen har det faktiskt varit Någonting annat strulat också För mejlen har inte funkat eh, Som den ja, ska På ett tag Så att ja. det har liksom varit ja. Vad är det? Eh, Thomas, våran eh, host Hans tjej är väl eh, är en För Hot och sånt här som kvinnor får. Mm, hon är dotter streamer. Ja just det. Mm. Och det, det, det. Så det är ju därför, <gör> är därför hon blir hackad eller de blir hackade kan man säga. Och sen sitter allting list. på samma Ja det är tragiskt, ja. Riktigt tragiskt men de ger inte upp för det. Som man inte, som som som sig bör. Liksom. Mm. Uh, nej så det var ett tag sedan vi gjorde ett ett vanligt avsnitt. Uh, men för vi har gjort, vi har gjort Specialare av Fallout 4 när vi, jag och Peter och vår tredje man, Isak, spelade spelet varje vecka. Eller liksom spelade och så gjorde ett avsnitt varje vecka med vår progress och ungefär vart vi var. Okay. Och det blev ju tio, tio avsnitt, nio en timmars och ett avslutande fem timmars tror jag. Okay. Ja, något Not sånt där. Vi är tvärt emot dig så gillar ju vi långa poddar. Ja. Ja. Vi är ganska infamösa nu för att göra väldigt långa poddar. Vad har du mot oss? Allt. Det, det var det första Markus sa när han började prata podd. Så här. Han frågade om jag ville vara med. Han bara, det kommer vara kort. Det kommer vara max max en timma. Aldrig mer. Ja. För, det måste men... vara något. Ja men det är lite, alltså, som sagt också när vi gjorde det här förhållandet vi fyra specialer, så var det också lite för att testa oss själva för då bestämde vi också att vi ska, vara, vi ska också ligga på en timma ja. per vecka då. För att vanligtvis släpper vi ungefär ett avsnitt i månaden och därför blir det ju lite läng läng längre avsnitt där men då testade vi också liksom att pusha oss att köra en timme och det var ganska kul med. Mm. Även, om, även om man ibland så bara nej jag var ledsen, vi är inne i en skitbörd diskussion, men vi ska försöka sluta nu, det är svårt det där. Men jag tror det där har någonting att göra med att jag tycker att saker och ting känns som ett projekt när det blir längre än en timma. Är det, är det en podd som är två timmar plus, då känns det bara, åh, oh, lång tid jag måste ange, äh, lägga på det här, då. Men är den en timma då bara, Ja men det här kan jag lyssna på Men saken är är det då en timmars avsnitt Då kan jag lyssna på typ tre avsnitt på raken Utan att riktigt tänka på det Så blir det helt plötsligt tre timmar ändå Men det är samma sak med film och serier Alltså en film kan jag ta emot Väldigt mycket att starta Den här är två, tre timmar Men jag ser ett serieavsnitt istället Och så ser jag fem serieavsnitt på raken Jag vet inte Det är något, något där jag har men, men hur lyssnar du på podd jag lyssnar ju på jobbet för att jag kan lyssna i mitt byggnadsjobb Så har jag ju väldigt mycket tid där jag arbetar själv Men hade jag inte haft ett arbete som jag har så hade jag inte kunnat Då hade jag också nog faktiskt förmodligen tyckt att podcast kunde varit lite kortare För jag vet inte när jag ska ta mig tid att lyssna på dem om jag inte gör det på jobbet ja. Nej, jag gör det också på jobbet faktiskt Men jag blir störd ganska ofta, eller ja. Okej okay. Jag sitter och programmerar och då är det ofta att någon kommer in och har någon ja, programmeringsfråga eller vill ha hjälp med något eller vill ja, få lite andra tankar om sitt problem eller att man själv vill ha lite input på, på det man jobbar på så det blir det så att man bara lyssnar. 20 minuter men det, och sen det, det, ja, jag... det känns verkligen som att det är, finns alltså två, två kategorier av podcast-lyssnare. För vissa är verkligen här som att har väldigt mycket tid. Ofta är det liksom arbetet, Det dagliga arbetet att det kan de ha lys lyssnat på podd. Och då de, det är de som tycker de är långa för att då. Liksom, åh, en hel arbetsdagspodd eh, här Som när vi gjorde ett avsnitt om det, blir det var ju åtta timmar långt mm. Så att, då är, gör man dem glada Men det, det är verkligen Det är två läger Jag tror att sådana, som inte tål långa poddar De lyssnar inte på oss <laughs> det är det. Mm. Eh, man, det blir så så Men jag vet också märkte, Jag har försökt få andra liksom, Arbetskamrater som aldrig liksom, ens ha, har tittat åt podcast-appen på sin iPhone. Som finns färdiginstallerad. Och liksom pratar om att. Ja, men nej, fan, jag hörde någonting om någon podcast som jag skulle vilja lyssna på. Ja, men varför lyssnade jag inte på den? Ja, liksom I många människors finns det inte. I deras liv finns det liksom ingen möjlighet. När fan ska jag gå omkring och lyssna på radio? För att radio är ju. Alltså, man, man likställer podcast med radio. Och radio är ändå någonting som man kan lyssna aktivt på. När du kanske åker bil. Men du kan också lika, lika fort bara kläppa av. För att den är inte så engagerad. Mm. Och det är också det som är meningen med att alltså, använda radio. Det är väldigt... Det ska kunna lyssna korta eller långa perioder utan att det bryr sig. Men en podcast är ju ett koncentrerat ämne. Eller, du kan liksom inte lyssna på ett halvt avsnitt. Då, är, det ju mm. häng, då är, det, är man ju verkligen hängandes, dingandes, känner jag. Men en eller några avsnitt som jag riktigt tyckte om som ni... I, Gjorde tillsammans med andra som var mastodontlånga det är ju, ja, Ni kanske fattar redan nu vad det är Det är ju Mass Effect-trilogin Men den var riktigt underhållande Jag hade ju spelat alla tre Så det var ju liksom så kul att återuppleva spelet ur era ögon Eller vad man ska säga ja, men det var ju Och då, och då gick, var det jätte... Alltså, alltså jag lyssnade inte allt på ett streck Men då, då var det verkligen att Det här ska jag... Det här avsnittet ska jag lyssna på. Ja, det var ett väldigt, det var ett väldigt häftigt projekt. även om det, var det var jobbigt också. Det var tungt för att det blev så långt. Vi hade liksom inte någon riktigt aning. Men det var ju då jag, Peter och Tobias och Anders från Svampriket som alla skulle spela igenom med Effect-spelen. Mm. Eh, och alla spelade liksom helt på sitt eget sätt. Och sen möttes vi, samlades vi. Eh, inte via Skype utan vi är runt ett bord med ordentliga fina mickar som de har eh, Möttes vi varje gång efter vi hade klarat spelet Och sen satte vi oss och pratade bara Och första avsnittet blev sex mm. timmar Sen blev det, jag var slutade det sista avsnittet på 15 eller någonting Tror jag ja, det, var, det var runt 24 totalt 24 timmar totalt, ja och vi pratade här om liksom sista delen som är jättelång Om vi skulle dela upp det i flera avsnitt Men det kändes så fel Även om vissa Vissa blir ju förbannade på oss För att liksom, podcastfilmen var över ett gig Stor Så folk hade vissa fick inte ens plats med den i sina maskiner Och liksom, vad fan, så kan det inte göra Men ja, det var ett Extremt projekt, men riktigt häftigt Att ha gjort och Det gör, Alltså just Mass Effect Ja, men vi Dels har ju vi tänkt på så här: vad skulle, alltså skulle man kunna göra någonting liknande? Men det är jättesvårt att hitta alltså, en serie eller ett spel som skulle göra sig lika bra. För jag, snacka, jag satt och spelade om vi, ska, om vi ska komma in på just. Alltså, nu har vi pratat jobb och podcast, okay. men om jag ska mm. komma in på spelet igen. så ja. att jag och, satt och lirade Rocket League här med massa folk ur Raketligan som vi både jag och Bob och mig. Ja, jag såg på, jag har ju dig som vän på Playstation, ja. så jag såg att du streamade och kommenterade eh, mm. någon match var det igår. Eh, jag är söndag, sa Ja. Eh. Ja, det är ju Raketligan som Stefan Gassimalouk har tagit i som är jätterolig. När man, kör. man kan säga att det är en liten korpenliga för Rocket League. Inte ja. för ett gäng svenskar. Men nu möttes vi precis alldeles nu innan vi började spela in där Så satt vi och lerade, <coughs> lerade tre mot tre. Bara liksom för skoj. Och då pratade jag för om man ska name droppa ännu mer. Så har ju just Stefan ju gjort en halo specialare där han och en annan kille går igenom historien eh, alltså, som kretsar kring Halo med böcker och spel och sånt. Oj, det är väl Nä. rätt många? Ja. Och, och, de, och den är alltså den historien är jätteintressant men den är så jävla osammanhängande för där är det liksom första Halo-spelet utspelar sig som någon typ av andra Alltså det utspelar sig mitt i en händelse. Och sen så kommer ju då Reach som är spelet före Halo 1. Och så finns det böcker och skit och all möjlig bröte. Alltså Mass Effect är ju så koncentrerat. Du har ettan, tvåan, trean. Och sen så finns det ju de här fyra novellerna. Eller vad det är som behandlar typ mellanrummen däremellan. Men man behöver inte läsa dem. Och så finns det ju grafiska noveller som också bara gör liksom ja Lite runt omkring historier Men just att universumet Och Mass Effect är så fokuserat på Kring spelen Och mytologin där i Så att det gör ju sig så fruktansvärt bra Att bara prata om spelen Precis som vi gjorde mm. ehm, Och jag vet inte vad man skulle kunna ta För som sagt Halo är, blir bara en jävla röra I och med att saker och ting inte utspelar sig Kronologiskt Mm Mm. Det st sen största och största också Just att det finns så många olika val Och att vi fyra ja. personer som spelar Spelen från början till slut Och liksom så långt ifrån varandra Som vi är i slutet på trean Det anar man inte att spelet är så brett liksom. Nej och samma liksom att det vår vän Tobias då som går en väldigt hemsk väg enligt oss. Han skjuter alla, som vi, alla ja, karaktärer det. som vi älskar. Och han fortfarande, ja oh, men det är, för, det, det är liksom för universums bästa. Ni kan inte se att typ, individer. Det är en liksom underbar diskussion. Men att det kunde bli så brett, alltså, det anar ni nog inte när vi började. Även om man, för man, man har ju spelat spelet, och, alltså, vi hade alla spelat nästan allt var. Men, och hade förstått att liksom, här är ju ett vägval. Här kan man gå i olika håll. Men jag tror ändå inte att det fanns, jag, tror, jag, tror, jag liksom förväntade mig inte att det fanns den bredden som det ändå blev i slutet. Så att det, ja, nej, det är ett jävla häftigt projekt. Mm. Och vi har lovat att vi ska återkomma när serien återkommer och det gör den ju inte i år. Men nej, det var väl skjutet. Var det var väl nyss en artikel om eh, absolut. 2017. Ja, det är superbra att de skjuter upp det. Så ju längre tid det tar att göra spel desto bättre blir de. Okej, inte <laughs> kanske. Men det, alltså det här vet man ju att den här uppskjutningen kommer inte vara av ondo Nej. Eh, Så att eh, det är. Vad kricka har du spelat? Mm. Jag har kört igenom ettan och eh, tvåan precis, ja. Yes. Inte trean. Okej. Okay. Mm. Eh, ja. Nej, det är ju ett fantastiskt spel. Vilken story. Och ja, vilken verkligen. bredd som ni, som ni säger. Alltså, det är ju mycket val som faktiskt gör skillnad. Mm. Mm. Och det är kul. För ofta är det, eller många andra spel, då är det, ja, du gör några val där i början eller i mitten, men det ja det påverkar inte så mycket. Det kan påverka slutet ut. ja, lite grann i slutet, men inte så mycket som mes Nej, jag tycker det är. Men jag, jag tycker inte att det är det viktiga. Alltså, mm. även, om, även om allting hade, alltså även om valen inte hade funnits där så tycker jag fortfarande just att mytologin och universumet och storyn är så bra ändå. Ja, precis, och jag hade väl. varit nöjd med... Alltså, jag gillar ju... Jag är lite svag för rymden, givetvis. Men jag gillar... Alltså, jag hade gillat det som fan... Även om det var en helt linjär story, mm. tror jag. Det kan man ju aldrig säga, men det känns så i alla fall. Ja, den är, den är ver verkligen välskrivande. Är den. Mm. Eh, vi satt även så, så, i samma... Eh, I samma... Eh, Rocket League i Och så att vi även har pratat lite Destiny Alldeles nyss Och det har ju vi lirat tillsammans till och med ja, Kör ni Destiny fortfarande? Jag har precis Eller ganska nyligen tagit upp det igen Faktiskt okay. Så jag har ganska Nyss levlat upp Min ja, Hunter till max level Och börja ja Samla gear helt enkelt mm. Men jag har inte Alltså jag tog ju paus där Just innan expansionen kom. Mm. Uh, ja Du har inte plockat upp det förrän nu? För alltså för igen? Det ja, exakt. Okej. Okay. Så jag... Här, the the Taken King är helt nytt för mig. Uh, så Men ja, jag har som plan att försöka plocka den där Flawless raider trofén någon jävla gång. <laughs> men borde inte den vara ganska lätt om man kör eh, Vault of Glass på typ normal... Nu för tiden Det finns ju många guider som visar uh, Hunters Som Play Dancer-klass som solar Crotas End faktiskt Okej okay. uh, Det är väl inte enkelt för det Men, men det går att göra uh, De förklarar ganska väl Vad man ska vilka spekt man ska ha Vilka vapen man bör ha Eller ha liknande vapen i alla fall och uh. Sådär uh. Till finns det något nytt svärd i The Taken King som man kan hitta också. Ja, det är väl nytt att man kan använda sig av svärd i alla fall. Ja, okej. Okay, så kanske det där. Jag. jag vet inte om jag hittar det. Ja, men det är någon sån här lång typ som när man skulle ta de gula vapnen, någon sån här lång questline tror jag det. Och så får man så att man kan använda sig av ett svärd har jag för mig. Men jag orkar aldrig göra det. Innan jag slutade igen. Ja, ah, nej, det är en lång. Som jag har förstått är det är en lång questline så får man ah. ett svärd. Eller om det är ett av tre svärd. Jag tror det finns ett svärd för varje typ. Det är ju som. Vad, eh, Fire Ice och. Eller ja, det heter ju annat. Ark ja, och solar och. Void, Void. Mm. Så det finns väl ett svärd av varje eh, varje typ. jag får med att ett av de här svärden. Till en jättebra att ha när man solar sänd om man vill försöka få den här Flawless Raider trofé. Ja, vad innebär är det? Att man klarar av en, en hel raid från början till slut utan att någon i partit dör en enda gång. Uh -huh. Så gör. gör man det själv så ja. det är ju tufft. men. Det hör man inte förlita sig på att alla andra kan hoppa. Nej, exakt inte. <laughs> Det är den jävla hoppen Ja, alltså. mm. de är hemska Men ja, ja det visst Hjälpte jag dig genom Vault of Glass när du Var ny i raidandet i allra första Början i Destiny Pratar du med mig nu? Ja, exakt Ja, eh, men ja, Ni båda två var ju med De första, första gången Eller de första gångerna i alla fall Vill jag minnas, det mm. Mm. Du ja, har det... Jag, Du har varit med I alla fall vet Absolut. jag Början där, för du, du, var, du tog lite så här Förklara, kommando Förklarade saker och var väldigt Lugn, du har en väldigt lugn Och behaglig röst Ja men det är härligt, det är härligt att höra <laughs> Ja men jag tror att vi körde Jag, vet, jag tror att, eh, att, att Marcus också var med eventuellt I alla fall någon av gångerna Men jo, ja. nej, vi körde igenom Det var ju ganska Ganska intensivt tänkte jag säga den är lite halvsår sista bossen när man inte ja. är riktigt är van att raida. Liksom. Ja. Eller det är mycket att hålla reda på. Ja. Det är nya mekaniker. Men det är det som gör det roligt. Absolut. ja alltså Det är där Destiny glänser. Mm. Men du, på tal om det Bob, hur, hur, när slutade du spela Destiny? Mm, är det level 30 där man maxar och sen börjar man levela genom vapen eller vad fan det är? Eller funkar det? Var det så från... Nej, var eller jag det var 20? 20 kanske det var. Ja. Jag minns att jag maxlevelade tills liksom... Ja, alltså ja. kunde levela jag med att det var XD. 20, va? Och sen ja. var det light levels efter det. Ja, ja men då, då var det 20. Och sen började jag köra lite med light levels Men det, liksom, det klickade inte mer för mig där. Jag kände mig verkligen så här att jag hade nog inte förväntat mig det här eh, vad ska man säga... MMO-delen av det. Eller ska jag, säga. jag trodde att det skulle finnas mer Alltså mer för en single player-spelare som spelar ibland med vänner, mm. <laughs> tror jag. Så, att, så jag och, ja, jag känner mig liksom mätt och jag vet att jag fick sålt det för 300 spänn. Så det var ändå så pass tidigt att jag ändå kunde få ut de pengarna, jag var ganska nöjd med det. Mm. Så att jag spelade, jag har inte spelat med men sen har jag förstått också, för det var där i början, det var ju många som droppade och tappade tron liksom. Ja, det var inte bra där det började, alltså... Nej, och det bara det inte bra som jag var med om. Sen så... Ja, jag startade med mycket på till exempel, det var ju så dåliga rewards när man spelade strikes, eller ja, instanser, eller dagens. Ja, man, man spelade, man kunde ta upp mot en halvtimme ibland beroende på vilken strike det var. Ja, men visst. Om man inte var tre mana gäng då, då kunde mm. man faktiskt bida igenom några av de här ganska snabbt och då är det väl en kvart jag pratar om no. beroende på vad det är. men det var så grymt tasker rewards i det här så då hittade ju communityn till slut en, en grotta som ni kanske känner igen mm. en loot, loot cave, precis som man bara stod och sköt och sköt och sköt i för att det var mer rewarding än, än att spela, spela <laughs> som tänkt eller säga och vad är, vad är utvecklarnas fix på det här, är det att är det att buffa upp instanserna så att de faktiskt blir mer lockande Att det blir mer rewarding Eller är det att bara, nej vi dödar Lootcaven så att det slutar spåna mobs Så tvingar vi in spelarna in i våran taskiga reward-system igen <här> ja, De väljer att nerfa Lootcave såklart Och inte ja. göra någonting åt reward-systemet Alltså hur, hur stort är Destiny egentligen alltså, nu? Var, alltså, har vi någon koll på spelarmängd? Jag Nej. tror inte det är så stort längre, som sagt jag var ju, fick ju som, alltså som knarkåterfall när Taken King släpptes och vår vän Ivan pratade om hur bra det var Då hoppade jag in och spelade sjukt intensivt i kanske 3-4 veckor till och hade lika kul igen Men sen dog det ju verkligen stendött, alltså bara på dagen såhär, nu vill jag inte spela mer och sen dess har jag inte rört det jag måste ju säga att det jag hunnit spela nu The Taken King, är betydligt bättre än vad ja. original Destiny var. Det är, ja, det är ju verkligen vad Destiny borde varit från början. Ja. Men samtidigt kan man inte... Alltså jag kan inte ta ifrån mig själv hur jävla roligt jag hade i början. Men det var ju mest på grund av vännerna. Alltså, ja. sig, Alltså, det är ju så jävla dåligt om man inte har kompis här faktiskt, tycker jag. Ja. Det, det är liksom jag, jag har ju tänkt att jag kanske ska börja spela The, The, The, Division. The Division nu För jag, är, jag har kapat av ett halvt finger Och är hemma och huggskriven Jag <går> tänkte jag då kanske jag ska hoppa på The Division Nu då och bara köpa det Och kanske lira i de här två tre veckorna jag är hemma Och sen sälja av det För att jag tror inte att jag kommer kunna hålla intresset uppe Längre än så Men det kanske är värt den här första tiden Om många spelar jag vet inte om det är så många som har hoppat på det tåget än. Ska ni göra det? Jag tror att jag har hunnit spela lite grann. Det släpptes ju i ja, morse eller i natt. Lite beroende ja. på hur tur man hade. Jag har hunnit sitta och spela lite nu efter direkt efter jobbet. Och ja. Jag spelade både stängda öppna betan Och är väldigt, ja. Jag är hypad, jag är nöjd. Jag hoppas på. Det är väl lite. Jag tror att det om inte Destiny redan har tappat väldigt mycket så tror jag att de kommer tappa väldigt mycket nu. Ja, det känns så. Det är ett spel som liknar Destiny ganska mycket i sitt fyra manna co-op. Men nu, ja, Destiny var väl tre manna. Ja, eller just, sex, manna man eller sex manna. ja precis. Jag minns inte vad Raiderna skulle vara, eller ja, de tilltänkta då Raiderna i Division. Om det skulle vara fyra manna. Eller om det skulle vara mer, det minns jag faktiskt inte. Men är maxgrupperna fyra personer som man kan vara även i Dark Zone var det här? ja ett... Oj... Jag har inte så många polare. Jag har faktiskt inte testat. Jag har bara fyra inne. Jag är, jag är lite osäker men jag tror att det är fyra manna grupper. Det bygger runt. Okej. Okay. Jag har inte provat att vara fler faktiskt. Men nej, jag tror det är fyra man Jag är ju rädd för att när jag spelade öppna arbetaren då spelade jag ju med två kompisar. tror Vi var nog fyra som mest en stund. Och sen så droppade någon av och så var vi bara två. Och då kom det ju sån här bullygäng med fyra stycken sjukt eh, alltså koordinerade ja. med röstchatt och sånt förmodligen som bara liksom plöjde över allt och alla. Och jag är ju rädd för att ha inte jag tre kompisar med mig hela tiden så kommer det bli så när jag går in idag också och det var ju där spelet var roligt. Precis. Eh, och då känns det så sjukt beroende av vännerna. Eh, men ja, som sagt, jag hoppas ju nästan att det är ett kanske ett stort gäng som spelar nu i början så man kan få en, två veckor med riktigt rolig co så. Och sen kanske droppar det eventuellt. Ja, precis. Oh, nej, men det är nog... Just Dark Zonen är ju lurig på det, tror jag också. att Det kommer nog eh, röra sig runt. Massa, massa massa folk som bara... Ja, de går rogue helt enkelt och skjuter allt de ser. Ja, och är de är då så, särskilt, så, så, det, så, så det. Ja. blir det ju tråkigt för alla andra. här. <laughs> <andra. laughs> ja, ja nu har de ju släppt upp lite. Det är ju co-op-delen ju större. Själva single player eh, Elementet och så att säga Större ja. än det var liksom under öppna Och stängda betan ja. Så att, ja, vi får väl se Vi får hoppas att det i alla fall bjuder på Många härliga timmar av main story Så att säga Fast mm. vi får väl se Men jag tror nog att Destiny Tappar nog nu om inte annat, om de inte har gjort det tidigare ja. så Jag det läste är så pass något likt. Ganska nyligen Det var nog inga siffror, tror jag Men Activision gick det ut och sa att, att det ska släppas en ny Expansion i år Och sen då vet jag inte om det är alltså En köpes expansion eller i det är En större patch de menar Till Destiny Och så 2017 så ska de släppa Destiny 2 Alltså ett... mm -hmm. jag, hittade, jag hittade faktiskt en gammal artikel ett, ett år sedan om Destiny Och står det står där att de har 16 miljoner Spelare som är registrerade Som Destiny spelare Men det är ju som sagt Ett år sedan Ja no. Ja, det, kan som, vara, det kan inte vara i ska, närheten så mycket nu. Som spelare är dagligen, nej. Det lär det inte vara. Men säkert det är ungefär så många som köpte det. Mm. Kan säkert stämma? Jag tycker fortfarande alltså. Destiny har jätteroliga Multiplay-matcher Crucible eh, gjorde dem väldigt bra faktiskt. I och med att all vapen och sånt är, alltså att ja, ingenting är bättre än något annat. Förutom typ basstatsen På vapnen eller, eller alltså Specialförmågorna på vapnen är ju unika Men det finns ju inget, inget Maskinivär som gör mer skada än något annat Så det förlitar mm. sig ganska mycket på skill och samarbete Och det gillar jag Jag har spelat väldigt mycket multiplayer just där för att det är Ja, det är ju tight gameplay också givetvis Alltså just skjutandet är ju väldigt bra i det. Men det är väl några av vapen här som ändå blev så här Mer eftersökta Det fanns väl jo, något vapen som ja. gjorde någon poison Ja, oh, precis ja thorn var det väl det? Ja. Ja. Jo, det är klart att det fanns alltid vissa sådana som folk... Efter som, den det ja. ja, har ni inte sett den så måste ni ju titta på den här... Vad heter den? Destiny Year One heter den nog tror jag. Man kan söka på på Youtube. Det är ju en, en video där en kille med... Ja, han berättar ju historien om hur vi som har varit med från början i Destiny och hur vi har kämpat och slitit och liksom hur Typ det är som att en, en officer berättar för en massa rookies typ hur Destiny var innan Taken -in King och sådär Den är så, så träffar verkligen på alla punkterna som man sitter och känner att ja, ah, jag var faktiskt med, ah, precis, jag har stått där och jag har gjort det och jag har svettats och jag har svurit. Och det var fem mil till skolan som vart för att gå i Storm. Ja, exakt den känslan man, när man är är folk kommer in i Taken King och barn ni har det så jävla lätt. Men, men det är verkligen alltså som sagt, den den, den, den är, det är den träffar så himla bra Och då sitter man ju samtidigt Och känner att fan vilken idiot jag var Så jävla mycket skit Som jag höll på med som var så jävla tråkigt Bara för att det egentligen var kul Eller vad är det är? Nej mm -hmm. det var nog inte roligt Men jag hade ju ett åtminstone en kompis Nej ja, det, är, det är konstigt Faktiskt jag, jag tänker på hur många timmar man plöjt ner På att göra I Ingenting i Det <laughs> blir ju mörkrädd Av sådana grejer Mm. Vad ja. skulle få, på tal om det vad du, du spelar ju inte så mycket online Bob, du har ju prestigeat en massa i kod och sånt förr i tiden, men vad skulle få, vad, vad skulle få dig att liksom Börja spela MMO Eller ja, ja jag, tror, alltså, jag vet inte om jag är den personen det, Snart, jag, för att jag spelar ju jag jag väldigt mycket Jag spelar mycket, mycket online just nu Nu spelar jag ju äh, det? Star Wars Battlefront mm. Väldigt mycket mm. och jag, tycker, jag vet inte, jag tror att det är det här tyvärr, att jag är mer ensam när jag spelar. Eh, alltså jag spelar, ju, jag spelar ju Star Wars Battlefront med vänner ibland med och det är jättekul, men överlag är det någon slags FPS online, FPS har alltid varit en slags eh, kan man säga, en avslappning för mig. Liksom, det är en palettrensare som det kallas, att bara köra några någon timma liksom Hetsigt kodd, koddande Och bara skjuta ihjäl folk en stund Det har varit väldigt så här. Ja, det har varit bara skönt att rensa huvudet med Och inte så mycket mer tror jag Jag har svårt att lägga mer Liksom mer vikt eller mer engagemang Än så tror jag eh, Och så, så jag tror det, det, är, säkert, det är nog lite därför det är, Jag är ju en av de där få som tycker att båda är bättre att spela själv än med folk eh, Men det är jag nog ganska ensam om jag tror jag blir stressad av andra folk som inte... Jag, jag, ja, nej, jag vet inte. Ja, du tar ju din makliga saker i maklig takt. Ja, <laughs> det är säkert då. Så att, jag tror inte jag kommer komma in i det, men det var lite ändå lite spännande att... För jag hoppade ju aldrig på något bovtåg eller något sånt dylikt. Mm. Back in the day så spelade Guild Wars gjorde jag. <laughs> För det kostade inte månad, månads peng Utan det var bara en, en summa en gång Men det var, också med, det var ju också väldigt många partier i Guild Wars Som du kunde vara själv Du behöver mm. inte ha folk med dig eh, Och samma nu när man ändå var med i Destiny i början Och spelade det där i början Så ja det var ju som det var Fast eh, jag tror inte jag var med på någon stor raid Så det hade kanske hookat mig Men nu känns det liksom nu känns det verkligen som att komma för sent till ett party och hej, ja. hej får jag vara med? Så att, nej. Och jag tror att också att jag tycker om att liksom istället kunna få, få spela fler spel, kortare upplevelser än att ha en stor jäkel även om säger jag när jag la fem dygn på Fallout fyra nyss. <laughs> Men det är ändå, ja. jag tycker det är, det är skönt att kunna liksom oh, ett indiespel på fyra timmar. Åh, oh, vad härligt, nu har jag bockat av det. jag saknar också spel som är kortare, eller det är kanske bara jag som inte väljer att spela rätt, eller man men säga. Jag tycker att det är ofta att spelen skryter med att de har 70 000 timmars speltid i spelet ifall man har lust att springa från kant till kant i kartan. men, bara, ja. Ja, men Vad har det blivit för mätstock? Jag är så irriterad för det där. Det är så här, det kommer alltid ut en ny film. Ja, Division är så här långt om du springer från ena sidan kartan till andra. Witcher är så här långt. Fan, det har väl inget med saker det är väl det viktiga, hur, hur, hur, mycket, hur mycket material det är. Ja. Eller? Kan jag ha en tom karta som tar två timmar att springa igen? Ja, men det känns lite som att alltså, det, var en, det var en cool grej när man började liksom förstå det. Typ, när man spelade say, Battlefield 2 och liksom spånade i kanten av kartan och tänkte att alltså, om jag ska gå till andra sidan så är det så långt. Alltså, för att liksom bara liksom förstå hur massiva spelvärdarna är just nu. Ja. Men sen alltså, det var ju där och då. Du liksom vet bara att det är massivt och då det är inte roligare för att du måste gå en halvtimme längre för något slutet. Då finns liksom. det ändå inget idag som spelar Daggerfall, tror jag. Från typ, kom det? 92? Känner ni igen? Ja, äh, ingen aning det är Men jag vet inte hur långt och stort det var, tänker jag säga. Det är gigantiskt. Daggerfall, idag är, är, ja, är, ja, är, ja, är det senaste i serien är i Skyrim. Ja, just det. Uh -huh. det Daggerfall är det andra... Det, vad heter det första? The Arena, tror jag. The Arena, Daggerfall, Morrowind... Oblivion, Skyrim tror jag. S okay. Stegen här. Mm. Och Daggerfall, ja, var ju gigantiskt på sin tid då. Jag tror det inte finns något. Det finns sådana. Om man googlar på Gaming Maps Scale någonstans, då finns det vad? Här har ni typ GTA, här har ni mm -hmm, Far Cry, och sen vad? Och här har ni Daggerfall. Vad <laughs> <Men, laughs> Det senaste jag blev liksom impad av en storlek, det tror jag när det var när Day-C var alltså på gång i början där, då, vad heter de? overkligt, overkligt nyss hade börjat och Christer hade sina Daisy rapporter i den podden, mm. när han pratade liksom om storleken där, då blev jag så här superlockad av det, att, att det här var liksom en slags ändå en levande värld och att den förändras och du... Och det här var det postapokalyptiska Du kunde hitta prylar som du kunde använda som saker Det är väl väldigt som lockar mig väldigt Men sen tog jag med alldeles tid att testa det Och nu känns det som att spelet är alldeles Det går inte att komma in i det Plus att i gillar fortfarande i fucking jävla beta Jag skulle vilja Om, om Daysi hade blivit färdigt någon gång Så hade jag väldigt gärna testat Och försökt komma in i ett sådant spel Men det känns också lite mer ensamt <laughs> Att jag kan vara ensam varje där <laughs> För att om stora spel, No Man's Sky fick en datum här i veckan. Känner ni mm. till det? Ja, men I, när ska det släppas? 22. 22 juni på min födelsedag. Ja, exakt. Mm. Så i, nu är sommar. Mm. Jag är fortfarande otroligt skeptisk till vad det kommer bli av det. Jag är ja, absolut. <laughs> in, jag, är så, jag är jätteintresserad, men jag försöker att inte ha förhoppningar eller hypa eller titta på videor överhuvudtaget. För Nej, det är... jag är som dig. Exakt. Det kan ja. ju bli magplask, känns det som. Och det känns ändå som att det har blivit kollektivt. Alla tänker tycker så. Alltså i början var det bara mindblowing. När man fick se små, små teasers och sånt. Och sen när de börjar säga att ja, ingen människa kan någonsin besöka. Alla som sitter någonsin i spelet. Och då liksom, först står man där och går på munnen en stund. Och, liksom, och sen bara fan. Hur blir det då? Och det känns som att alla har ungefär den här tveksamheten. Och jag läste, här Vilner hade skrivit, han hade varit att få testat det. Jag hade skrivit en artikel på Igen Sverige som jag skriver för också. Den pluggar jag lite. Och han menar ju på att det är verkligen vad du gör det till. För det finns jättemycket. Och han liksom, var det ju värd finns liksom lite fin och lite beskyddare och, och sånt. Och så är det ju liksom, finns ett eget språk som du... Lär det ju mer du spelar alltså i början om du kan träffa raser som pratar med dig med hieroglyfer typ och desto mer du träffar dem och så liksom levlar du det så kan du börja förstå något ord där och där så, så det finns ju sån progress där. Det låter ju också. coolt. Ja, det låter lite häftigt. Så jag alltså säger jag jag har gått från också tveksam. till då ändå lite. Ja, jag tror man man, man, man måste nog bara och göra det till till sitt eget lite. Alltså tycker man vill man bara uppforska, liksom hitta nya världar Så är det det du ska mm. försöka dig på Men äh, Nej, man ska nog <laughs> Gå in utan några förväntningar eller mm. men, men är det någon sorts Samarbetsspel Eller ja, är det, för det är väl Always on online, <laughs> online Eller något. Eller alltså så såhär, det är väl online jag Ja, tror det tror jag Det är ja. singleplayer va? Också? Nå, det är både och som jag har förstått det. Är det så? Ja, singleplayer, multiplayer Ja, men då så. Jag tror mycket också, att alltså, världen är ju online. Alltså, mm. Den är ju ja, omväldig. Alltså, det är ju det där att du kan ju döpa en planet. Mm. <laughs> och har du, har du tur så hittar aldrig någon annan <laughs> än planet än den får heta Bob's planet. Liksom. <laughs> för alltid. Men vem som helst kan ju också döpa om den, om jag har förstått det. Så att, jag vet inte om man kommer att stötta på alltså, andra levande spelare så. Jag kan inte riktigt det Jag hoppas ju det. Alltså, för normanska är ju ett sånt spel som jag skulle kunna tänka mig att och... Spendera en hel dag med en polare och åka runt och upptäcka saker. Mm. Annars så låter det inte alls intressant faktiskt om man ska vara själv. Det känns som att det blir väldigt stort och ensamt på ett vis. Sådana här är ju Står det ens? Jo, ja, givetvis. <laughs> ja, jag, tänk, jag tänker mig att de, att de skulle kunna. Alltså det hade varit roligt om man fick testa det. Alltså en typ en betatest eller någonting. Ja. För både Division När det var öppen beta på Så provade jag ju det Och även den här helgen som var Nu har jag suttit och spelat eh, Uncharted 4 Multiplayer betan mm -hmm. Och inget av Varken Division eller, eller Uncharted Hade jag tittat åt i början nu Om inte jag hade fått beta testa dem och kom, liksom, fan, Det var ganska kul ändå eh, Men men annars så hade jag inte brytt mig Speciellt om The Division För det har varit så långt i utveckling och så, där, så jag har liksom bara tappat det Men genom att få testa det Så blev jag ändå intresserad Så att jag hoppas att någon ska ha någon sån där Att man får prova på det Så man slipper kö, slipper spendera 600 spänn och så och det är det kanske inte så himla häftigt Vad mm. heter de här flygspelen Du spelade kricke? Elite, inte Elite men... Jo, Elite Dangerous ja. tänker du säkert på Ja, det var, eller, ja, det det var det? Två, två stycken spelare för mig. Star Citizen ja. har inte kommit ut ännu. Men det är ju så här, ständig beta. Eh, eller ja, de släpper olika moduler. Och... Jag vet faktiskt inte vart de är i. Jag är lite på att det tog sån jäkla tid. De börjar prioritera så mycket annat. Men de har ju släppt den i omgångar. Alltså, eh, vad ska man säga, alfa-moduler typ, färdiga. Du har någon sorts... Eh, Dogfighting-modul där du kan Dogfightas då, så att säga Så har de släppt en hangarmodul där du kan se dina hangar, eller din, ja, Ditt hangar Med dina flyg inuti Men du måste jag bara fråga För det är en sån här sak som jag kan ibland Fundera över en person som jag Som inte är inne i, varken mycket PC-spelande eller inne i Betar och alfad och sånt Och så hör man om de här spelen som ligger i beta i år Hur i helvete går det ihop Alltså betalar du som spelare Någonting Annars kan de inte leva på det. Eller? Uh, ja, Star Citizen började ju som ett uh, uh, kickstarter. Uh -huh. Och de fick ju in, ja uh, jag vet inte hur mycket. Det var ju typ 53 miljoner uh -huh. eller någonting. Det var så här dollar. <laughs> det var ju så här vansinniga pengar. Uh -huh. Och så säljer de ju. De har ju fått mycket kritik för att de fortsätter att sälja skepp som inte existerar i spelet ännu. Typ för så här 1000 två tusen spänn så kan du få köpa ett, ett stort godrymd skepp. Och de har inte ens designat den, det finns typ en sketch. Oh. Så att de har fått mycket kritik just för ens, för det uh. Och så köper ja, du Ett pack för, för Annars brukar väl inte alltså, betor och sånt Alltså överlag är, är brukar det kosta Jag vet ju till exempel, jag hörde om det här eh, Darkest Dungeon som man var i Beta i nästan två år tror jag Och sen liksom, det känns så konstigt Bara då när till slut releasen kommer mm. Då liksom luften har ju ändå gått ut För att hypen finns inte kvar De som spelade spelar redan det det är väldigt svårt att få ut det här. Här har vi ett nytt spel kolla detta. När det liksom legat och funnits så länge. Mm. Det är svårt att se hur det funkar ihop, eller hur det liksom går ihop. Väldigt ekonomiskt. Ja, det gör ja, det är väldigt intressant faktiskt. När du säger, mm. det, det ligger något i just det där. När det är så enkelt att mm. ja. Alla spelar betan och så kan de. Jag vet själv att jag har köpt många man har köpt in sig på mycket early access eller mycket med en del. Och det är lite samma sak. Det, du köper en en icke-färdigutvecklat -färdig, spel på något vis. Mm, ja, och, och, och, ja, jag vet inte, det är ju så. Om inte annars går luften ur den själv. Man bara, ja men det här spelet var ju kul och samma spelet. 25 timmar 30-40 timmar och så bara nej, men jag lägger några här åt sidan. Mm. För det, det tar ju ett tag utveckla utvecklat spel, det är ju så. Och då hinner man ju så Man hinner, ja, jag vet inte. Tycker det på gott och ont i det med Early Access och, och just så här, köpa in sig i 1 Jag har testat det en enda gång Early Access och det var på PS4 så kunde man köpa ett av mina favoritspel genom tiderna som heter Dungeon Defenders som är en mix av tredjepersons fantasy, action och tower defense. Mm -hmm. De släppte dem på med Dungeon Defenders 2 och så kunde man köpa för typ 100 spänn en sån här ja, men typ early access eller beta eller alltså, ja, vad det nu var för någonting. Som inte var så himla roligt och det kändes som att ja, men det är fult och det är inte riktigt färdigt och man fattar inte riktigt vad man skulle göra. Och nu har jag inte spelat det på jättelänge och det känns som att jag hade nog varit mer pepp på spelet om jag hade sett att... Alltså om det kom ut och var färdigt och bara här, då hade Dungeon Defenders 2, uppfölj inte ditt älsklingsspel, bara köpte och kör. Mm. Nu har jag testat det och jag är lite så här: ja det måste ju bli bättre än så, annars så vet jag inte riktigt. Mm. Det, är, det var precis typ några veckor före eller efter Rocket League släpptes, minns jag. För du, var så, du var så pepp på de här ja, två titlarna. Ja, de två var i samma vevar Och Rocket League släpptes ju i början av augusti. Det är ju ett mm. halvår sedan. Och då, känner, man, då, känner ni till Rocket League innan, eller kom det som en bomb så här för er? Va? Jag har spelat mycket i föregången. Ja, jag har, jag har spelat ganska det. mycket hos en vän som hade det. Och sen bara att man fick höra att det ska komma till PS4, det kommer ha stort online-stöd. Så var pep, fanns ju Peppen redan. Och sen att det kom på PS Plus Det, ja. det, det var ju genialt verkligen Det var så jävla mycket folk som direkt bara spelade Vi hade ju alltså, vi hade ju en underbar jävla start när det släpptes För vi blev ganska fort ett gäng internetvänner Som spelade varje kväll, natt Och så körde vi åt, åtta pers samtidigt Fyra mot fyra kaos då <laughs> Och så över röstparty Och vi hade så jävla roligt Ja. Det, är så fruktansvärt. Det, var, det var vår sista semestervecka Jag och min sambo och Hon, hon, hon hoppar på tåget med från början Och vi hade så jävla roligt Sedan och vi skrek sönder mickarna och, ja, Det var så härligt Den här raketligan Hur funkar den? Är ni insatta Så att ni kan prata Det, om det? det är ju alltså Man hittar två kompisar och anmäler ett lag Om tre personer och så bara spelar man Man ska möta Alla lag i liksom ligan två gånger är det va? Mm, det ser nu. Ja. Och så är det bara den som samlar upp flest poäng på mål alltså mål och resultat och sånt där mm. Det är väldigt enkelt, väldigt väldigt, ja enkelt och väldigt, väldigt roligt Ja, och som sagt, jag Peter och en tredje vän Glenn har ju ett lag som heter Rövhattarna mm. och, det, och som för oss då så har vi ju en match i veckan ungefär, och så har vi en, en stor jävla Whatsapp-chatt där alla är med i, nästan alla spelare, eller i alla fall alla, alla har lagledare. Och så liksom, ja, ah, idag möter vi det måste Pixlas. Eller den här veckan möter vi det måste Pixlas. När kan ni? Vi kan då. så bollar man fram ett datum, spika datumet. Och sen eh, resten av, eller liksom alla så åt hela tiden att varje match ska streamas eh, live. Mm. Och nu, det var nog inte riktigt meningen, men det blev att varje match kommenteras också. <laughs> av minst en person. Så därför har det blivit liksom ännu häftigare För att liksom ens egna match Går på Youtube just nu Med två kom kommentatorer Som, som liksom lägger ner hjärtans själ i det mm. Så det har blivit en liksom, Vår lilla, lilla härliga version Av e-sport eh, vi, vi var ju med redan första säsongen Då var vi fyra lag bara Så att det blev ju ganska samma sak Hela tiden Och då, då streamades inte allt och sånt. Men nu i säsong två är vi i nio lag Tror jag Mm. Så, är det någon som så, har droppat av sådär, I efterhand eller något? Alltså, eh, Nej vi har haft något avhopp någon, liksom, eh, en, en person har hoppat av I sitt lag Att han tröttnade på att bli ägd typ. <laughs> Så att de fick ha ja, ersättare Men annars har du lär på Ganska bra, det är lite ibland, ibland lite kärvt Att få ihop eh, någon som streamar och kommenterar Men hittills så ställer, ställer alla upp Så, så gott de kan hur är, hur är nivån då? Är det, gör alla aerials och håller på. Det finns ett lag som dominerar fullständigt som är bättre än alla andra. Och vi andra, ja, alltså, som sagt, ett lag är superbäst och sen har vi några så här, säg topp 3, 4 som är ganska duktiga alltså under dem. Och så, så det, är, alltså, det är en ganska jämn trappa tror jag på vilka som precis har börjat och aldrig spelat det gamla spelet. Och mm. vi, i vårt lag då, jag och Bob var ganska inkörda och så eh, när, när säsong två startade så fick vi med oss Glenn som inte har spelat lika mycket. Så att han är ju liksom, han är ju sämre än vad vi är och därför är inte vi så bra men det är fortfarande lika roligt. Alltså mm. man ser ju, alltså det låter som att jag tycker att han är kastadjärn inte men han har <laughs> spelat så mycket som vi har gjort. Så att han kan inte vara lika bra som vi är men... Vi ser ju också hur han, alltså han blir ju bättre hela tiden. Så man känner ju liksom att nästa gång, det här, vi kanske kan ta det här laget nästa match. För nu gick det så jävla bra och ja nej det är verkligen, det är kul med, alltså det utvecklas. Man utvecklas som lag och samspelet och att ja, just att ha en tabell och titta på, och, och, nu möter vi dem, de ligger tre och vi ligger näst sist och så här, och, ja, nej det är för jävla sköjt. Och just också är det här att de, de här senare de här nätterna där i somras då var det ändå bara alltså, kaos eller bara kör omkring och hade jättekul och nu är det liksom mer att vi måste ha taktik vi måste liksom hela tiden så nu har vi ju liksom en ganska in- taktik. och vi har väldigt om man lyssnar på våra samtal så låter det ganska prostigt tror jag om man skulle om någon skulle hucka in sig på vår chatt för liksom vi har hela tiden ett snack vem som tar bak vem som anfaller jag går på den och vem som var där in och ja, mm. ja. precis det och det är jag för mig jag, jag liksom jag har aldrig varit så här Annars det känns så konstigt Att det här klickar så härligt För det är ju liksom fotboll med bilar Jag tycker inte om bilspel så mycket Jag tycker inte om fotboll alls Men det här klickar så jävla bra så att, För det är någon slags någon, någon sak i enkelheten Och djupet samtidigt Så att vem som helst kan ju plocka upp det, liksom. det Är det ett spel som kommer att Tackla ut någonting annat i play before you die Listan <laughs> Ja <laughs> Det är klart att det är. Just det, vi pratade om att vi skulle göra Rocket ja, det jag Rocket ja, alltså, League-avsnitt. Alltså det kan vi ju göra, absolut. Med tanke på hur mycket vi har spelat och vad vi, hur mycket roligt vi tycker det är. Så att det är ju inte svårt att... Flocka bort något annat. Nej, precis. Verkligen inte. <laughs> nej, det, det har inte sagt... Liksom, om man inte känner till Play Before Die, så vår, konceptet med vår podcast är egentligen att... Det finns väldigt många sådana här böcker i, som heter typ 1001 filmer du ska se innan du dör. 1001 golfhål du ska spela innan du dör. Och det finns också en 1001 tv-spel du ska spela innan du dör. Och det är den boken vi liksom skaffade och utgår ifrån. Plockar spel från den, spelar och sen bestämmer vi själva om vi tycker, ja Peter, tycker att det här är ett spel, ett spel värt att spela innan man dör. Hur väljer ni spel? Kommer ni överens eller är det en som säger att ah, det här vill jag fan spela? Nu kör vi. Eller... Vi, vi har ju en, en lista, dels har vi en lista med önskningar som lyssnare har skickat in för länge, länge sedan som vi kan plocka ut av. Eh, och sen så kör vi det, ja. det har blivit lite ja, vad, vad man är sugen på. Och någon gång har vi valt efter en konsol eller en plattform som vi inte har spelat på tidigare mm. för att variera oss. Och chanser försöker vi också kanske vara lite varierande med. Och någon gång, du, jag, ju, jag tycker mycket om bärbart, Peter, tycker inte mycket om bärbart. Mm. Men någon gång så liksom, tog vi med flit ett bärbart för att du skulle liksom, ja, vara lite bärbar ett tag. Ja. Så det är väldigt, väldigt så är det. Och sen också att. Har vi startat igång många av sådana här spelserier som är lite längre? Alltså vi har ju börjat med Zelda-serien. Vi har börjat med Super Mario Bros. från början. Vi har börjat med Jag vet inte han, Sonic, ja, Sonic. <laughs> till exempel. Vi har börjat, för vi har, det är också sedan en lite oskriven regel. att om Vi ska börja vi hoppar inte in och tar 50 spelet i serien. Även om den är med i boken. Utan vi börjar från början. Mm. Uh, och vi liksom, det är ändå vad boken säger åt oss. Så till exempel Zelda 2 är inte med i boken. Vi kommer inte spela Zelda 2. Så är det. Yes. <laughs> Sen har vi också lite så här att Boken är ju från, ja, från tv-spelens start 72-ish Till 2011 denna boken då. Det beror på vilken utgåva man köper Men är det spel som kommit senare Så kan vi, kan vi ibland skohona in dem liksom, Att göra en, en specialavsnitt Om ett nytt spel som vi tycker är så pass bra Så att det, det platsar på, på Vår lista då mm. Mm. Exempel på sådana spel är ju till exempel XCOM, Enemy Unknown och eh, Bioshock Infinite som har mm. liksom letat sig upp för att vi tycker att det är så väldigt bra så att det sparkar lätt ut som sagt vad som helst annat. precis som Rocket League skulle göra mm. Ja Jag lyssnar ju på några av era avsnitt och jag vet att ni ibland säger att det här platsar platsar inte in eller ja, ni har någon sorts diskussion om det om mm. platsar in i listan eller inte mm. När jag lyssnar på era avsnitt så är det ju oftast ett spel jag har själv har spelat För då tycker jag att det blir mer, för mig blir det mer intressant då ja. Så är det något, ett avsnitt där jag inte känner igen spelet Då kan jag rent av hoppa av över avsnittet Är det ett spel som jag vet det här vill jag spela Då väntar jag med avsnittet innan jag ja, lyssnar på och, och sen är det ju vår läng alltså Längden på våra avsnitt Tyder ju också på att vi går ju igenom dem Väldigt noggrant oftast ah, yes. Så att vi, vi, jag vet, vissa har ju liksom Till exempel kunnat ersätta Jag ville inte spela spelet men jag lyssnade på en lång jävla podd Om det istället och nu vet jag vad det, vad, det, vad det spelet är för någonting Så att vissa ersätter det så Jag sett med. Sen har jag kommenterat en gång också Det jag inte höll, höll med om ett spel eh, Och det är Clash of Heroes Tror jag det hette Ja ah. Ja, Johnny, eller du, typ Peter, tror jag i alla fall. Eh, jag tyckte att det var jätte, jättebra. Jag bara, nah. det jätte, jättebra. Det är jätte, jättebra. Det ja. är jättebra. Jag har också på Peter's sida. Det är så. Och det är ett av stora mysterierna i livet: Varför i helvete inte det kommit en tvåa än? Varför fan är det? Mm. Jag vill ha en tvåa jag, Nej, jag, jag det är bra, det är, som, playa, som, det är som schack liksom Jo, men jag tyckte det blev lite samma-samma <går> mot, mot slutet Och i det slutet så ja, jag fyllde jag på för att försöka få så här kombos det var, det var som att jag slutade tänka Utan jag bara, jag bara gjorde mina moves och hoppade på att det skulle bli bra Och oftast blev det bra <går> <Ja>. <går> Och det var vi har ju en kompis som fortfarande spelar det online på PS3 ve varje vecka tror jag. Aha. Sen där sätter jag det är ett par. det måste vara några år sedan nu känns det som. Ja. Så att äh, ja, det huckar <laughs> visst. Vi skulle man spela två mot två online? Eller hur? Mm. Ja, ja det. det är jätteknepigt. Då får man, inte alla, man får inte flytta vilka brickor som helst. liksom då, En spelplan är större och mina brickor är alla blå och Peters, om vi i samma lag, är röda. Jag kan inte flytta på hans röda så han måste flytta och så är det ändå en timer, Så det är väldigt stressigt och knepigt, men det är kul. PS3, jag har sagt mm. det innan, men mm. just nu den känns så jävla gammal. Jag har den som har Ni i sovrummet som uh, kollar på filmer liksom. Men jag laddar alltid ner PS Plus titlarna till dem Men jag känns verkligen att jag kommer nog aldrig spela mer på den Det känns, det känns så illa Faktiskt ja, Nej, jag, har, jag spelade nyss Assassin's Creed För första gången på den här tvåan då. Mm, mm. Och sen så har jag nu Införskaffat Kingdom Hearts HD 1.5 Remix Eller vad det nu heter mm. Som jag vill spela Men annars jag är nog som du PS3 när börja den börjar bara ligga. Det är PS4. Jag försöker spela mer på. Jag vill... Det är också bara om man ska gå in på PS Store. På PS3. Den är så långsam. Det tar som tid. <laughs> alltså, det tar, tar flera minuter. bara Att öppna skiten. Och så här. Aj, den är trött nu. Och jag tror också så. Ni vet. Det känns, det känns lite. Alltså överlag det här med PS Plus Som en tjänst som borde jag och Peter är väldigt Förtjusta i, men det känns som att snart Är det någonting som kommer förändras Jag tror de snart kommer stödet för både PS Vitan och PS 3 att försvinna eh, För det har varit Jag vet inte om ni fick det, men det fick man, Vissa som har PS Plus fick ju liksom en sån här En enkät hem Eller hem, på sin mail. Och det är frågor som är ganska riktade Och frågor, liksom, hur använder du, vilka använder du till Och sånt mm. För att som jag är också PS Vita, jag har är, är, är väldigt förtjust I min PS Vita Jag är nästan förälskad i min PS Vita Men de senaste månaderna alltså, De har skickat med PSP-spel PS Som månadens spel till den och det är liksom skamligt dåligt PS-TV har ju blivit nedlagt i Japan Precis, denna har blivit nedlagt och förra året var ju också mycket de la ner PS Mobile För där fanns ju också en stor mängd alltså, små indiespel som var utvecklade både till Sonys mobiler och till Vitan Den tjänsten stängdes ner och togs bort Och jag tror att i år, var första året, som Sony själva har liksom uttalat sagt Att vi kommer inte göra utvecklare några spel till Vitan Alltså som mm. första part då så att den är ju på väg ut på riktigt nu. Den är ju tre, tre år gammal nu tror jag. Tre och ett halvt. Mm. Så jag tror att den kommer försvinna från PS Plus och PS3 med, känns det som. Men det är bara... Jag är helt enkelt hoppa över det. det är MMO-spelen. <laughs> det är den vägen vi går. <laughs> nej, nej, nej, nej. Inte det. Inte det. Men du klickar väl typ slutat nästan spela Playstation. Du kommer till in i pc svängen Ja, precis. Jag körde mycket PS4, men jag vet inte. Jag köpte en ny dator. Det var liksom så här, ja, nej. Kanske ska... Jag har alltid varit PC-spelare. Eller inte alltid. Jag har ju spelat de gamla konsolerna. Men sen, eh, sen jag blev vuxen så har det varit ganska mycket PC generellt. Och så följde jag tillbaka på ps 3 och spelade ganska mycket. Jag köpte 4 Men 4 köpte jag enbart för Destiny. Mm. I princip. Eh, för jag... det var så hajpad. Så jag, köpte, jag tror jag köpte... Eh, när, när det kom någon sorts förbokningsbeta tror jag, så gick jag och köpte en Playstation 4 enbart för att prova betan. Eh, för jag var så jäkla hajpad. Eh, och det var väl därför, så det är framförallt eh, därför jag köpte PS4. Sen köpte jag en ny dator och då har det blivit mycket PC här på slutet. Jag kan ju förstå det. Det är, ju, alltså det är ändå gött att spela på dator. Jag gillar ju konsol men vi, vi har också en relativt ny dator där och Jag vill använda den men det, det finns inga det är liksom inga PC-spel som jag vill spela just nu. Det mesta är det här. Det mesta finns på PS4 faktiskt. Mm. Äh, innan och innan vi har inte, Jag ser på timern här att det inte är så mycket tid kvar. Men vi har ju snackat, mycket, vi har ju snackat mycket om... Äh, om ja, online-spelande och sånt. Och det här med, du nämnde förut Bob, med våra Rocket League-kvällar eh, på sommaren vi hade när liksom alla spelade och sånt. Och jag har ju egentligen fler exempel. Till exempel när eh, de här eh, heistsen kom till GTA 5 Då köpte jag GTA 5 och spelade heists i ett par veckor sedan att jag har hört det spelet. Att, liksom, jag hoppade på för att det, var, det skulle vara så roligt och det var svinkul också. Eh men har, vad har ni alltså, vad är era bästa såna här alltså, vad ska man säga online är det destiny som är det roligaste ni har haft well, ever tänker du ja, ja men ever men som ni kan liksom så här uh, Ja men bra, bra, bra bästa jävla egentligen är väl du kanske alltså, jag tror det är fortfarande svårt att toppa WoW när man är 40 man har en boss man har kämpat i veckor ja, och det är klart Adrenalin när man fick då Nördskriket man gjorde då i gruppen alltså. <laughs> Vad är ett nördskrik för någonting? Även <laughs> 40 personer i ett chattrum Eller ja, i ett ventril eller skype ja, ja. Där, När man har dödat bossarna Och alla bara Från hjärtat bara Yes! Ja, det är det Det är som Alla har typ push to För att det inte ska vara Att man ska störa någon Alltså ja. Man ska bara prata när man någonting viktigt men när bossen går ner då då alla trycker ner alltså får man höra glädje glädjevrålet nördskriket där, där eller ja, mm. Mm. Mm. ja nej jag håller med alltså, jag så jag, jag alltid eh, vanilla var har ett speciellt, en speciell del av mitt hjärta så jag tror jag aldrig kommer kunna toppa det. Det var så mm. mycket det var så mycket blod svett och tårar innan man liksom ja det var svårt det var mycket att spela alltså jag var ju med på Vanilla men körde instanser men jag hade inte så många vänner eller var, vi var inte så snabba eller så duktiga så jag hann med och raida i WoW och det kommer jag gråta en tår över den dagen jag dör att jag liksom inte hann uppleva den känslan faktiskt. Nu har jag fått den i många andra spel så till exempel Destiny har ju en fantastisk känsla när man klarar Raiden men jag hade velat hinna med där på WoW faktiskt innan det försvann. Annars börjar jag bli mer och mer som Bob faktiskt. Att jag är nog mer mot ensam i hållet. Jag har börjat gå ifrån online-spelandet. Jag menar att jag vill köra mitt eget race i min egen takt för mig själv här på kanten. Ja. Men är det för att inte vara beroende av andra eller för att du faktiskt tycker det är skönare att vara själv? Det är det första du sa, att inte vara beroende av andra. Ibland jag ty tycker jag att jag... Alltså, det är inte skönare att vara själv, kan jag inte direkt påstå. Eh, ibland är det väl det. Men det är mer den grejen att jag inte vill vara beroende av, av andra. Mm. Mm. Skulle jag vilja påstå. Ja, det är jag det är ju tråkigt, Man finner, i mitt fall då Jag vill spela mycket online Och så finns det, eller folk ja, Speciellt nu när jag har tid och är sjukskriven liksom. Jag kan ju spela hela tiden Och så gå in och titta på typ, Playstation Plus här Mitt på dagen idag, bara. Hmm, är det någon som spelar Kanske, det är det vi känner nu Och spana i. Samtidigt vill jag inte göra något vad ska man säga, ett överflöd av kompisar För helt plötsligt har man bara tio pers Och så är det bara fyra man kan spela med man, Ni är sex andra, ni får vänta här nu Jag kan inte spela med er just Vilket det. problem Ja, det var bra ja, Jag har aldrig haft, jag, jag tycker det är alltid en för lite det För det mesta Har för många men... Nej, jag vet inte Vi ja. ja, ska ta börja runda av Vår timmesgräns närmar sig Eller den klingade precis en timma där Ja, har du något sista ord du vill säga Peter? Eh, spela Mass Effect-trilogin om ni inte har gjort det För jag tycker att det är den bästa spelserien som finns Sådär Det vill jag nog säga Nej, men det, ja, jag, jag tycker att det, det får man inte missa om man, Det är inte säkert att det kommer någon jävla hd Remake av Mass Effect. Så passa för fan på att spela dem de Men som ser hyfsade ut. För när PS5 kommer ut så kommer det vara för fult för att gå tillbaka till. Och gör det. Det är mitt råd till alla. All right. Mattias, Bob. Vad är det här ligger Peter sett i jävla ribba. Jag har inget sånt fancy pants att säga Lyssna gärna på Play Before You Die om ni vill. Och så. ja, Hej. Bra det Tycker jag. Eh, ja, jag är alltid så förberedd på de här mm. eh, När men jag säger så här, eh, titta in Division eh, Har ni spelat The Destiny och gillar fyrmanna co-op så ge Division en chans Jag tror att ni kommer alla bli, bli väldigt nöjda Yes nej, Jag vill väl bara förtydliga att det är playbeforeyodie.com, eller hur? Mm. Mm. Och eh, ja, Raketligan, har den någon hemsida? Är det svampriket? Nej, det är raketligen.se. Raketligen det finns säkert någon mail där man kan anmäla om man känner att man vill vara med i tredje säsongen. För det här det kommer nog hålla på, tror jag. För det är väldigt lättsamt att bara köra en match i veckan. Det blir aldrig för mycket och aldrig liksom att man. Det är bara lättsam kul. Mm, yes. så. Sen så vill jag bara. Vi har inte pratat om det, men jag vill tisa om att Day of the Tentacle Remastered kommer den 22 mars. Så det om två veckor, typ. Det är sånt vi kan klicka, va? Ja. Mars, nice. mm. <laughs> jag har gamla barndomsminnen till dig, så jag har lite pepp på att se det ah, igen. Ja, då, du, du är så gammal, alltså. <laughs> nej ja, ja. men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG. GG! GG!